Karibu katika maubili yetu leo siku ya Jumapili katika ibada ya leo ya Jumapili tarehe moja Desemba 2019 Kichwa cha somo la leo niki hapa Lambi ya minada na kuuza vitu makanisani Lambi ya minada na kuuza vitu makanisani Na hilo somo tutaligaa katika vipengele vidogo vitatu ili usituelewe vizuri. Kwa hiyo tutakuwa na kipengele cha kwanza ambacho ndo hasa msingi wa somo lakini na vipengele vingine viwili. Kipengele kikubwa kabisa cha kwanza ndani ya hilo tutaona kwamba kipengele kidogo cha kwanza kinasema hivi. Lambi ya kuuza hekaluni Ilimuudhi sana Yesu. Kipengele cha kwanza hicho. Dhambi somo kubwa ni dhambi ya minada na makuza vitu makanisani. Lakini kipengele kidogo ni kwamba dhambi ya kuuza hekaluni kwa nyumba ya Mungu kwa roho nyingine Ilimuudhi sana Yesu na tutaona limumudhije sana Yesu. Twende katika kitabu cha Marko Marko mlangu wa 11. Kwa hiyo tukienda haraka ndipo tamaliza haraka. E, na mimi wasipendi nianze kuhubiri kama sikioni kama mtu ameshafika pale na eh Marko moja tusome mstari ule wa 15 Biblia nasema hivi Marko 11 tuanze 15 anasema hivi Wakafika Yerusalemu naye akaingia ndani ya hekalu akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu akazipindua meza zawabadili fedha na vitu vyao wauzao njiwa ili vitu hivyo kwa fedha walikuwa nauza nini njiwa naomba haya maneno tu yakariri tutakie kuona ni maana yake ni nini wala hakuwacha mtu achukue chombo kati ya hekaru mstari wa 17 akafundisha akasema je Haikuandikwa nyumba yangu ya itaitwa nyumba ya Sara kwa mataifa yote bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Msalimu nane nao tusome anasema wakuwa makuhani na waandishi wakapata habari wakatafuta jinsi ya kumwangamiza maana walimwogopa kwa sababu mkutano wote walishangaa kwa mafundisho yake. Na msalimu unaofuata sihitaji sana. Tunaona ili tukio nafikiri kila mtu na anapaswa lakini ni miongoni mwa matukio machache yenye tabia mbili. Na kwanza ilimudhi Yesu kiasi kwamba naona ni kama kwa Kiswahili cha Kingereza hiyo tu tuweka mtaani anasema aliluzi tempa. ilimfanya alazimike pia kutumia mikono. Mala zote Yesu hakuwahi kulazimisha kutumia vitu kwa mikono yake. Ila ilipofika watu wanauza, na huyo wanauza vitu gani? ilivokuwa wakati wa Nuhu nilivokuwa sasa Hilo alishindwa kuvumilia ikabidi aanze kutumia mkono Tabia ya kwanza ni kwamba ni kitu kilichomudhi Yesu mpaka kalazimika mbali na akalazimika kutumia nguvu za mwilini Kwa hiyo ni ni maudhi yaliyozidi yale mengine alipokuwa anahubiri ana, ana, ana kwa maneno makali lakini hapa alibidi ahubiri kwa maneno makali lakini atumie na nguvu Naonekana hakina Petro atakuwa alisaidia saidia pale. Na tutaona kwamba alipofanya ili jambo ma, ili waulu wenye kulitunza hekalu makuhama kuhani na ma, na mafarisayo waliudhika na hilo tukio. Kwa hiyo lilikuwa linaendelea lilikuwa linawafaidisha ilikuwa ni jambo lao. Kasho kama alikuwa amekuja kuleta ni ndamu kanisani au hekaruni basi hao wenye kuitunza ndio walikuwa wa kwanza kufurahi. Kumbe huyu jamaa tunashirikiana. Lakini hicho kiongeza tatizo la kutaka kumshtaki na kweli. Hili tabia ya kwanza ni kwamba hili ni andiko ambalo kwanza ni, ni tukio lililomdhidi Yesu kupindukia. La kwanza. Hakuna sehemu nyingine alipofika sehemu wakamtumia mikono. Sehemu ya pili ya kuona kwamba hili ni miongoni mwa matukio machache kwenye Biblia yaliyoandikwa na injili zote nne zote nne Matayo, Marko, Luka, Yohana wote wameandika hizo hapo. Sehemu nyingine kama kuna tukio unaweza ukalikuta labda imeandikwa na, na na Matayo labda na na Marko. Kama ukukuta labda na Mathayo ukasoma Mathayo ndio ndefu katika hizo zote, utakuta sana sana imeandika Matayo na mwingine. Lakini hii imeandikwa na wote kwa sababu ilikuwa ni tukio la shora kawaida. Tunaona hapa kwamba yuko tunaona njiwa na kuchange fedha kubadilishana fedha na na njiwa vitu viwili tutoke tutarudia ili andiko tutarudia tena tulitafutia tena katika Yohana tulikuwa katika Marko tutaruka injili ya Ruka. tutaiona pia kwenye Ruka, tuisome katika Yohana mlango wa pili Yohana mlango wa pili watu wengine wanaweza kwa nini Yohana ameandika mapema sana Huku tunaiona mwishoni mwa utume wake hivi hapa tunaona mwanzo wa utume lakini uweze kampangia Mungu jinsi ya kuandika kazi yake Yohana mlango wa pili mstari ula wa tatu. Biblia inasema Yohana mbili, tatu. Biblia inasema hivi Na pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu na Yesu akakwenda mpaka Yerusalemu tunaona kwamba ilitokea Yerusalemu hekalu ya Yerusalemu eh lililokuja kuvunjwa baadaye akaona na hili hekalu sio kwamba alikuwa analipenda kwa alisema litavunjwa akaona pale hekaluni watu waliokuwa wakiuza angalia nini walikuwa na tushaona njiwa tunaona wanabadilishana fedha akaona wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa hapa tuoni bidhaa za madukani hatuoni chumvi tuone hivi vitu na wenye kuvunja fedha Naona ng'ombe, kondoo, njiwa na fedha. Akafanya kikoto cha kamba, cha kamba, kamba. Akawatoa wote katika hekalu na kondo, na kondoo na ng'ombe, akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao, akawaambia wale waliokuwa akiuza njiwa, yaondweni haya, msifanye nyumba yangu kuwa nyumba ya biashara naonekana adikasilika sehemu nyingine kaa narudia maneno sehemu nyingine alisema pango na wanyanyaji sehemu nyingine alisema amelifanya nyumba ya biashara mtakubaliana na mimi leo kwamba makanisani kuna ni nyumba za biashara au ni nyumba za neno la Mungu ni nyumba za biashara Leo hii ukisema kwamba sisi labda tuna kanisa fulani wanawaambia eh si tunapiga pesa eh yani kitu kinachoingia akilini kwa watu hata wa kristo. ni seli lakini ndicho kitu kicho mudhi Yesu kupindukia kuliko vitu vyote naomba tujue kwamba tutaenda kwenye maandiko ya gano la kale lakini kabla ya kwenda huko tu jaribu kutafakari maandiko na unaweza kusema sasa lengo la somo hili ni nini? Umeshaona nafanya biashara. Lengo la somo hili ni kwamba wewe unayeelewa unayesikia unapoenda kwenye kanisa ambalo hizi shughuli zinaendelea ujue huko unafanywa biashara na hauko hauko kwenye hauko kuimba sala ya Mungu. Kwa hiyo ni, ni somo la kuonya. Ni somo la kuonya. Unaweza kwa hufanye lakini na kuonya hii kusudi Usilio kengea kwenye kanisa ambalo hivyo vitu vinaendelea, ukafikiri huko unahubiri na una, kwa Mungu, Unakuwa huko kwenye biashara za dunia. Na Yesu hakuonyesha chembe ya nukta ya uvumilivu katika hiyo habari. Hapa tunaona kwamba alitengeneza kitu kama kafiu, kama fimbo, kikokoto, kama kamba hivi ya kuchapia. Akawa anaitumia kuwatishia watu yamkini au hata kuwachapa wengine. Na sijui hajaelezo tu. Lakini huwezi kutengeneza fimbo kwa ajili tu ya hivi hivi. Kama ingekuwa ni kurusha tu angetiwa mikono yake. Fimbo kazi, kazi ya fimbo ni fanya nini? Chapa. Mvuchapa. <laughs> Inasikana hapa. Achap. Hatoziki sema lakini kazi ya kazi ya fimbo ni hiyo. Tunaona ngombe, tunaona kondoo, tunaona njiwa, tunaona wabadilisha fedha. Tutafika huko tu. <laughs> Hizi hazikuwa biashara za kawaida. Hatuoni nguo zinauzwa. Hatuoni vitu kama bidhaa za kawaida chumvi vyakula, na vyakula Kuna vina, vinauzwa vingi tu akatu. Lakini tunaona nafanya biashara ya ngombe, biashara ya mbuzi, biashara ya njiwa, biashara ya hua. sehemu same nyingine tunaona kwenye Luka na Marco, Luka na na Mataemar. Naoni na wana Luka. hii mistari. ya, ya Malko na Yohana. Sio Ni vitu Hivi kufanya biashara sio kosa. Kosa ni kufanyia kazi kwenye sehemu ambayo sio Na tutaona kwamba hivi vitu wewe Mungu atuzuia kufanya biashara asichotaka ni kufanya biashara ndani ya kanisa, ndani ya hekalu. Na tutakuja kuona kwamba na niguse tu labda mkingi watu wengine ambao tunawahi kupoteza uh, ufatiliaji Ni na nitarigusa kama sehemu ya mwisho. Kanisa kimsingi sio jengo kanisa ni wa, ni ule mwili wa kristo ni wale watu hata usipofanya biashara na nani ya jengo lakini ukafanya biashara na wakristo labda ni mtandaoni utakuja kuona kwamba sasa hivi wanachokiuza ni vitabu vya wachungaji na sio lazima wa kanisa kanisani wanaviuzia huko kanisa sio majengo yani hapa tulipo tukiama tukaanza kukutana chini ya mti tutakuwa ni kanisa vile vile hili itakuwa ni jengo Humu ukiamua ukaweka bidhaa ukauza itakuwa duka kanisa ni watu waliokoka wakamaamini Yesu Kristo kwa well, hiyo picha inao kuja kanisa inaweza kujengo lakini kanisa halisi Mungu asioitaka ni nyumba ya sala wanaosali ni watu gani ni watu ni jema watu kwa hiyo tunaona kwamba haiishii kuwa majengo na kuta zake hapana inaishia kuwa zaidi ya watu wa Mungu ambao ndio kanisa lenyewe tutumne katika kitabu cha ruka. Iki, iki kisa tutakiacha kidogo tutasoma visa vinaofanana na hivyo afu tutakirudia kwenye ruka tena. Sasa tuisome tusome ruka mlango wa pili mstari wa, wa 22 na, na mpaka 28. Tulikuwa kwenye Yohana rudi kushoto kidogo utakuta ruka 2 22. Na, na atauya kuona maana ya hii kitu katika maisha yetu ya kila siku maana hadithi na ni kitu kibaya sana, kitu kilichomuudhi Yesu kuliko siku zote. Kuliko hata siku alipouawa. Luka mlango wa pili. mstari wa shina mbili, 22 24 anasema hivi. Luka shi, mbili, 2 22 24 anasema hivi. Kisha zipo timia siku za kutakashika kwao kama ilivyonena Torati ya Musa walikwenda naye hata Yerusalemu aya mambo yanaenda Yerusalemu anaangalia e, Yusufu au Yosefu na Mariamu mama yake Yesu wanampeleka Yesu siku zao za, za mama wa, wa, wa Yesu kutakaswa kulikuwa kuna wiki mbili au wiki moja Tushasomewa kwenye kumbukumbu la 30 eh? ya mtoto hakiki na mtoto wa kiume sasa huyu alikuwa wa kiume ilikuwa wiki moja Yerusalemu wakamweka kwa Bwana kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana kila mtoto mwanamume kifungua mimba ya mamae na aitwe mtakatifu kwa Bwana, wanaenda kumkabidhi kwa sababu mtoto wa kwanza ni mali ya Bwana, unamkabidhi kwa Bwana. Na tutaona kwamba ilikuwa inasema sasa anatakiwa kama alivyofanya Samuel, akae huko huko. Usimwone, unaenda tu kumsalimia anafanyaje. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa anaona kama sasa watoto pia wana, wana wazazi wanawataka ya mkingo mtoto wako wa pekee kama Maria alikuwa muda mrefu akije kupata watoto baadaye inaamini sasa umkomboe umlipie kitu fulani ndio unarudi naye nyumbani asiwe unamaacha pale kwa hiyo tunaendelea msari msari wa, utasema sasa tumeenaje utaona nini ulichukua unatumia kumkomboa msari wa 24 anasema wa wa 20 anasema kama hivyo anaandika 23 kama ilivyo anaandika katika sheria ya Bwana kila mtoto mwanamume aliyekifungwa mimba ya mama na aitwe mtakatifu kwa Bwana msari wa 24 wakatoe na sadaka kama ilivyo neno katika sheria ya Bwana sehemu nyingine wanakwambia sheria ya Musa lakini mwenye sheria yake ni Bwana huwa wawili au makinda mawili yanini ya njiwa tunaona kwamba tunaanza kuona kwamba kanisani huko kuna kutoka huko kuna njiwa wanatakiwa waletwe pale kama sadaka Tunashiaona kwamba Yesu ana fun, katika vitu hivyo kwa mnapa shida mjiwa walikuwemo, walifunguliwa. Tutoke tuende katika kitabu sasa kwenye kumkumbuka kwenye agano la kale sasa. Tuende katika kitabu cha kutoka, tuende tuende kutoka. Na kutoka mlangu wa 22 hatu na mistari mingi sana hadi 20. Kutoka mbili, lakini ni hoja lazima ieleweke vizuri. Na Biblia inasema asomaye na aelewe. Asielewewa yule mmoja anakuja analichukua. Walawi ana Walawi tukutoka, kutoka tonga wa Walawi kwa hiyo Walawi 22 na 30 Biblia inasema ah, sio Walawi kutoka kutoka 22 29 na 30 kutoka shina mbili msome eh tisa mpaka 30 Biblia nasema, hivi Usikawie kuleta malimbuko ya matunda yako na ya vinywaji vyako mzaliwa wa kwanza katika ngombe zako na kondoo zako tunaanza kuona wanyama wanaoweza pelekwa pale ni nini kondoo huyo ngombe tumewaona ut, eh, na kondoo zako na kondoo zako utamwacha siku saba pamoja na mama yake siku ya nane. utanipa mimi kwao tunaona kwamba njoo zinatakiwa zipelekwe kondoo apelekwe mbuzi ame ngombe wapelekwe hua wapelekwe Hivi ni, ni ni mambo ni sadaka za Mungu. Aidha ni sadaka ya kukomboa mtoto au ni sadaka ya malimbuko naayo tulioshaona kwenye kumkumbuka natriti kwamba ulikuwa unailia pale wewe mwenyewe unaacha sehemu nyingine. Lakini vinashitakiwa vifike kwa Bwana. Hiyo vitu. Twende kwenye Walawi ikusudio hoja tuipamane tui ikiwa imeeleweka kwa maandiko kuna kitabu kile cha tatu tulikuwa kitabu cha pili cha agano la kale tulikuwa kwenye kutoka cha pili 3 tuongea kwenye nenda kulia kidogo utakuta mambo ya walawi mlango wa nne na mlango wa tano mlango wa 4 anasema hivi Walawi nne 32 na tano saba Walawi nne 32 Biblia inasema hivi anasema hivi Naye akileta mwana kondo, kuwa sadaka ya dhambi tunaona kwamba kondoo alikuwa anatumika kama sadaka ya dhambi ataleta wa kike mkamilifu na habari zinaendelea lakini tunaona kwamba hekaluni ka, na sadaka kwa haruni by, by the way twende walawi walawi tano. Ii suti walawi tano walawi tano hivi lakini asipo mweza mwana kondoo kama mtu akitoa sadaka kutoa kondoo hana mungu alikuwa anajua kwamba watu hawalingani uwezo eh ndipo ata kama kwa bwana huwa. Huwa. Ni ni ni ni, ni ni ni ni ni njiwa. Haina fulani ya njiwa. njua isiadawa wanaoita au dove Huwa wawili au makinda mawili ya njiwa. tumetoka kuona kwamba Yesu naye wanimpelekea nini Makinda mawili ya njua eh kuwa sadaka yake ya hatia na jambo hilo aliyolikosa au ndio alikuwa pia kwa mtoto wa kwazo unapokuwa na Anasema kwa familia ambazo zilikuwa hazina uwezo. Familia Yesu ilikuwa na uwezo, walishindwa kupata ng'ombe, kashindwa kupata mbuzi, imani kondoo, wakapeleka njiwa wawili. Ndio ilikuwa thamani ya Yesu. Tunaendelea. Unajua tunaona kwamba hivi vitu zina ambavyo Yesu alikuwa anapambana nazo hekaluni ni vyeto vilikuwa vimeshaagizwa kama sadaka za Mungu Ndiyo sio kila sehemu tunaviona Twende sasa katika kitabu cha kumbukumbu la Torati ndio hoja yote inapokutanikia na itakuwa inafunga sehemu ya kwanza ya hoja na kuona kosa linaanzia wapi kwenye makanisa ya leo Watu wako kanisani wako Ikaluni wana, wana wanafanya biashara ya tutaona fedha hizo zutaingia wanafanya biashara ya fedha wanabadilishana wanabadilishana kondoo na njiwa na hua na nini vitu kama hivyo tuna Yesu ina kupindukia na hivyo hizo na vimetolewa kama amri ya Mungu maelekezo ya Mungu sasa kosa liko wapi na makanisa yana kosea nini na wakristo wanapotelea wapi anyway tusome mstari wa kumkura 30 wangu wa 18 huu mstari huu wiki mbili zopita kumkura 30 wangu wa 18 ni kitabu cha tano katika vitabu vya gano na kale. Koyokamu kwa hiyo kama ulikuwa walawi utaruka tu hesabu. Utaingia katika kumukumba 30. Mlangu ule wa nne Biblia inasema msali wa <coughs> hapa ndo malimbuko yanapoelezwa namna ya kutumika. Msali wa mbili mpaka 27 Biblia inasema hivi. Asema usi naomba tusikilize vizuri hapa nipo kosa ninapoanzia. Na ndio dhambi muudhi Yesu kubwa inayoendelea mpaka makanisani leo tena zaidi ya ilivyokuwa wakati wa Yesu. Anasema, usiache kutoa sadaka, eh, Usiache kutoa zaka ya fungu la kumi katika maongeo yako ya mbegu zako. Maongeo ni nyongeza, ni nyongeza, ni, ni, ni, ni faida ni ma, ni, ni, ni, ni faida unayoipata. Yatokayo shamba mwaka baada ya mwaka, mstari wa tatu anasema Nawe utakula mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapochagua apakalishe jina lake zaka ya nafaka yako. Zaka kwanza ilikuwa inaliwa na mtu mwenyewe alioileta. Leo hii unavileta zaka unaikabidhi unaondoka zako. Kile cha sema Austaila. Kazi Mungu alikuwa anataka afundishe watu ushirika na upendo. Leo hii watu wanaifanya kwa lengo la la, la choyo na wizi na diva yako na mafuta yako na wazalifu wa kwanza. Unaona hawa wazalifu wa kwanza huko unaona nao wanaletwa. Na Makunde yako ya ng'ombe na kondoo vitu vile vile, ng'ombe na kondoo tunavisikia. Vitu ambavyo Yesu alivikataa. Hekaruni. Karuna. Ili upate kujifunza kumcha Bwana, Mungu wako daima. Mstari wa 24 anasema Sasa huu ndo mzingi kabisa. Naomba hapo ukiwezekana pigia mstari. Kama una biblia. Mstari Usuli wa 24 anasema hivi na njia ikiwa ndefu mno yani hapo ambapo mnaenda kufanyia ilo tukio njia ndefu labda inafanyika morogoro inafanyika dodomo huna uwezo wa kujitwisha mnafaka eh, huna uwezo wa kuswaga ng'ombe eh, wako anasema na njia ikiwa ndefu mno nawe usiweze kuzichukua kwa kuwa mahali ni mbali nawe mno atakapochagua bwana Mungu wako apakalisha jina lake hapo atakapopabakia bwana Mungu wako msalimu 25 ndo anaeleza ndipo uzibadili fedha kuna kubadilisha fedha eh ulikuwa unamwombe unaona huna uwezo una, kumpeleka Dodoma labda au wapi mbali huko anasema muuze au badilishana na mtu akupe fedha E, uzibadili ziwe fedha na kufunga zile fedha uende nazo mkononi mwako. Kwa hiyo unaacha vile vitu ambavyo umepewa vya, mzaliwa wa kwanza una ni mbali Unavi unachukua fedha unaviuzia nyumbani na unenda fedha. E? hata mahali atakapochagua Bwana Mungu wako na zile fedha zitumie kwa chochote itakachotamani roho yako ngombe sasa wale ngombe roho auza kuwapata wapi ulipoenda kufanyia ngombe au kondoo au divai, au kileo au ronda unataka kueleza maana hii lakini alikuwa na maanisha vinywaji tu ambavyo ni sio vya, vya, vya, anasema kileo lakini hapa anasema divai. au roho yako itakacho kwako chochote Na utakula huko mbele tunaona kwamba zaka hizi wether umezipeleka zenyewe kama zenyewe au umeuzibadilisha ukapewa fedha ukachukua fedha lakini utaenda kuzila pale sio unazipeleka <laughs> ajili ya watu wazichukue Haki nasema utazidau utawapa na walau utawapa na wasiojiweza na nini lakini yani mnazigawana lakini sio unaenda unakabidhi unarudia. Sasa hoeja inakujaaje? Hoeja inakuja hivi. Yesha lemu ilikuwa ni mbali heka ilikuwa moja. Watu walitakiwa na ndio kilichouuzwa mafarisayo kwa sababu Hivi vitu Mafarisayo walikuwa anajifanya anafuata sheria ya Mungu wakati wanaivunja Waka wakaruhusu sadaka zije na zaka na nini ziuziwe ndani ya hekalu. Ngombe wale wale waona huwa wale wale, njiwa wale wale, kondoo wale wale na ubadilishaji wa fedha unafanyika ndani ya kanisa. Nani hekalu? Sasa hicho hata kama vinaandikwa kwenye sheria ya Mungu hicho ndicho Yesu alichokikataa kisifanyike katikati ya kanisa katikati ya hekalu na kwa lugha ya picha kanisa sio majengo ni katikati ya watu wa Mungu Ikamudi Yesu kuliko kitu kingine chochote kile Leo hii makanisani watu wanafanya minada kanisani Ndiyo sio yes. Yes anafurahia huko mbinguni. Tunashukuru. Cool. Wanakuambia haaina ah, ubaya ni kwa ajili ya kujenga kanisa hapana. Hivi vitu vyote Mungu alikuwa ameviagiza vifanyike, lakini alichokataa visifanyike kwenye katikati ya kanisa. Na hajasema wale kavinunue katikati ya kanisa, alisema uende tu kavinunue popote ambapo vinauzu, nenda kwenye maduka ya watu lakini visifanyike ndani katikati ya watu wa Mungu, ndani ya watu wa Mungu na kwenye kanisa la Mungu, kwenye kabla ya Mungu ndicho kichomudi Yesu ile ninada inayofanyika mkanisani inavunja neno la Mungu asilimia mia nyingi sana na inamudhi Yesu kuliko hata dhambi za kawaida lakini ndicho kinachofanyika makanisa ya Yesu Shia kazi yao ni kufanya minada Makanisa walokole ni minada Wanakwambia ni sadaka za Mungu sadaka za Mungu ndizo alizozisema lakini ndizo alizozipindua ye mwenyewe mwombe hao hao ndio aduo achilia. Naalikuwa amemwambia kwamba ukienda okay, uende ukabadilisha nime huko unakoenda ila alisema isiweni kanisa. Hey, tuko toko tunajenga kanisa. Watu ishi ngapi, ishi ngapi ile kitu ni dhambi na muuzi Yesu kupindukia. Hawezi kaberi kanisa. Ndio sawa atamleta mpinga Kristo. Sasa baada ya kuona hii na kuhakikisha kwa maandiko bila shaka lolote <laughs> lile kwamba biashara ilikuwa inafanyika ni zile zokuwa so zimeelekezwa lakini zinafanyika ambapo sipo mungu kwa kufanya biashara mnekataa tusifanye biashara ndani ya kanisa kama wewe ni mkwristo biasharafanya fanya biashara lakini fanyia huko kama kuna kitu leta sadaka lakini zisianze kuuzwa na kubadilishanishwa mbele ya kanisa na kuanza kutukuza fedha na vitu badala ya neno na mungu. Hey. Kipengele cha pili kidogo nafikiri hiki kimeeleweka na ndo cha msingi kinasema hivi Makanisa ya leo kama ilivyokuwa wakati wa kale. Kipengele kinasema hivi Maakanisa yamekuwa mapango ya ya Na nyumba za biashara. Ndio makanisa yale. Tunatoka katika hekari tunaingia kwa katika nini? Katika makanisa Tuene katika kitabu cha Ruka hiyo sura tuione. Ayo habari tuliyosoma anairudia katika ruka. Tusema kwamba hii swala inaongelewa na injiri zote. Duka na tuenda haraka sana hivi. Kwa hoja msingi tumeimaliza. Luka 19 msali udo 4546, anasema hivyo. Duka Anasema akaingia hekaruni akaanza kuwatoa wale walioikuwa wakifanya biashara. Sasa imetoka kuwa pango la wayang'anyi nini ilikuwa ni Anasema Mungu anawatoa watu wasifanye biashara katika kanisa lake katikati ya watu wake. Kama mtu ni mchungaji anaweza akiamua kufanya hizo biashara kitu anachoseamini azifanye duniani asizifanye katikati ya kanisa lake ndani ya jembo na katikati ya watu wake. Leo hii labda ngoja tumalize mstari afu tutaofafanua. Anasema anasema akaingia hekaluni akaanza kuwatoa wale waliokuwa wakifanya biashara mstari wa 40 akiwaambia imeandikwa nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala lakini ninyi imefanya kuwa pango la wanyanyaji imekuwa pango la wanyanyaji imekuwa nyumba za biashara tunaipata hiyo habari pia katika matayo, rudi kushoto kwa Biblia yako tulikuwa kwenye luka 19 twende matayo 21 na ndotoka tutakao tumemaliza eh, habari ya eh, hiki hi, hi, kisa kichwa aniko mara 4 mstari ule wa Matendo 12. Nataka 12. Yesu Matendo 21 mstari wa 12. Yesu akaingia ndani ya hekalu akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni akazipindua meza za wabadilishaji fedha na vitu vyao walivyokuwa wakiuza Njiwa eh njiwa anarudiwa. Akawaambia imeandikwa nyumba yangu itoitwe ito, nyumba sala bali ninyi mmeifanya kuwa nyumba ya kuwa pango la wanyanyanyi. Hi habari Yesu alikuwa anaijua Biblia yake vizuri kwa sababu ni neno mwenyewe. Alikuwa ameitoa katika kitabu cha Yeremia. Twende katika kitabu cha Yeremia, sura wa saba mstari wa tisa Yeremia katika wale manabii wakubwa wale, kianzia na Isaya, utakuja kwa Yeremia. Eh, wale manabii vile vitabu vikubwa vikubwa vya kinabii, utamkuta Isaya na Yeremia. Yeremia yuko mbele yake kando wa kulia kwake. Yeremia saba Msali wa 9 tutaanzia na moja Yesu alikuwa hahubiri kwa kinywa chake alikuwa na uwezo akunena neno lake likawa lakini alikuwa anathibitisha maneno ya wa manabii wake kwa kuyarudia mm. na sisi tunapohubiri lazima tuwe tunaangalia Yeremia alisema nini kuhusu jambo hilo msali mm. sema nini Yesu kama alitumia Yeremia kwa nini sisi tusiseme kwa nini tuseme habari za Daniel Yeremia mlango tumesema wa saba tutasoma sasa mstari ule wa wa 9 lakini tunatafuta mstari wa moja. Yeremia saba, tisa mpaka moja. Biblia nasema hivi. Anasema mm -hmm. je yeah, mtaiba na kuua. Mm -hmm. Makalisani wizi upo haupo. upo? Kuua. Upo. Hupo. Watu wanatoa mm -hmm. ma, mpaka mama ma, ma, ma, uh, inacho nini? <tipa> Kafara. Kafara yes, asante. Yeah ili kuzuri makanisa hayainoke yule uleko anaangalia ziga si gana mwaka 2016 limejengwa kanisa kwenye msingi milazo mili ya watu sio gome wapi mm. leo hii ukipewa siri za haya makanisa makubwa tunayoona no, no. limejengwa juu biblia inasema juu ya roho za wanadamu zinauzwa pia nasema je mtaua na kuiba na kuzini leo hii kesi za wazinzima ma, manani video za wahubiri zina zunguko kwenye mtandao video za za, za, za uzinzi na, na, na, na, na uchafu alafu mtu anasema ni wivu tu ni wivu tu eh kama mtaiba na kuwa na kuzini na kuapa uongo eh makeme mtu akisha sema wananisingizia. Wanani wakati ni kweli unakwapa uongo eh? na kumfukuzia bahari uvumba kumfukuzia bahari uvumba ni kumabudu shetani kwa jina la Yesu kwa jina la Mungu. Ndio ikinafanyika leo. Na kuivuja miungu mingine ambayo haumkujua. wa 10 mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii itoe kwa jina langu na kusema tumepona ili mpate kufanya machukizo hayo yote. Yaani watu leo hii leo hii kuna wachungaji wa, ziuma wanafanya biashara za magendo, madawa ya kulevya, wanasafiri kwa jina la Mungu. kile chochote ukisikia hata katika ukundu lote nili Nahisi mambo Wanasafiri unasikia yuko Singapore yuko China yuko wapi anakuambia ampeleka injiri. lakini wana fanya biashara za madawa ya kulevya. Wanasema umethibitisha nimesoma gazettini kini ukiniuliza nimesoma sana kwenye neno la Mungu licho anachokisema hakuna neno la Mungu linaloondoka bule yote yanatimia na tutayasikia tutayaona anasema anasema na kusimama mbele zangu eh hey, bwana natupenda. wakati unaficha uovu anaendelea mstari wa 11 ndio ndio Yesha alipotoa ile maandiko wakati anapambana na hawa wanaouza sadaka za za, za za ngombe na kondoo na njiwa, na huwa ana alinukuu ali, ali, Yeremia 7:11 anasema je nyumba hii itao kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi Machoni penu Yesu anasema mmefanya nyumba yangu pango la wanyama leo makanisa yamekuwa mapango, wow, ya. ya mapango ya wanyama ya yamekuwa mapango ya wachafu ya wazinzi zenye leo ni siku ya ukimwi duniani Ndiyo ndio sio Karamuya 12 zile statistics swali cha statistics ni takwimu sasa takwimu zinaonyesha nikoa injiri. injili inaendelea ni vinara wa ukiwi vile vile kama ilivyokuwa miaka 5 7 9 iliyopita hakuna kilicho badilika anasema mtafanya uzinifu alafu mnasema tumepona bwana ametuponya haya maandiko haya kueka hapa hivi shuhudiafuniki kule asho yake jambazi lazima fulani. Na kanisa limekuwa hivi. Makanisa yanafanya minada ambayo Yesu anaipiga marufuku. Wanawaambia kwa jina la, kwa jina la, la, la sadaka, kwa jina la kujenga kanisa. Anasema kwanza ama kanisa yote yatabomolewa. Kahekalu yenyewe anasema litabomolewa. Ilo leo kwa analipigenia alisema litabomolewa na kizazi hiki hakitapita na kukipita. Baada ya kutoka katika Yeremia, basi leo hali ya jeto kidogo ni kubwa. Tunajifunza kitu kingine kwa nyinyi ya Yeremia, sina muda wa kwenda huko sana lakini umeona alikuanza anasema jenyu mtafanya uchafu na uzinzi na uwaji na nini? Ala, Alafu akamalizia kwamba nyumba yake imefanya nyumba biashara. Nyumba ya Mungu ikishahusishwa na biashara. Ukasikia ndio wanajenga mabenki humo kwenye nyumba ya Mungu, kwenye biashara. Ukasikia sikia wana wana masoko na vitu gani wana biashara eh na yote ni akumfaidisha mtu huyo mmoja lazima izae uchafu mwingine tunaoona masanamu kufukuzia uba, kufukuzia uvumba mabahari na miungu na uchafu wa kanisa kwa sababu vinaongelewa katika msali mmoja kwenye, kwenye katika sehemu moja kwenye Yeremia saba Leo hinduso boka kanisa litakasiki hata siku moja. Na ukiendelea pale sipata muda wa kwenda kuisoma kwa kui matayo na nini wanafunzi wa Yesu walivyoona Yesu alivyobadilika ghafla wakakumbuka alikwenda naosema kwamba nyumba wivu wa Bwana utanila mtu tuosome tu, tu unapatikana katika Zaburi Zaburi ya 69 mstari wa 9. Twende Zaburi ya 69. Lazima tuwe na uivu wa Bwana. Lazima nikiuhubiri hapa ni uhubiri kwa wivu kama wa Yesu. Ukiona uivu wa Bwana haukuli kwa ajili ya jina la Mungu, kwa ajili ya uovu na ufanyika, ujue hauko vizuri na Mungu. Ungekuwa vizuri na Mungu, utatengeneza kikoko kiko, kikoko kikoto siyo kikokoto. Uanze kuona nini kikoto eh. Zaburi Yesu 19. mstari wa 9 Biblia nasema Zaburi ya 69. mstari wa 9 nasema Anasema maana uwivu wa nyumba yako umenila na laumu za wanaokulaumu zimenipata. Uwivu wa nyumba yako lazima uwivu wa wa, wa, wa wa nyumba ya Mungu, kweli ya Mungu. Ukule. Unile Naudi umemla, Yesu umemla na mitume wamethibitisha. <coughs> utule, lazima otule, lazima tuambie watu kwamba mnadanganywa. Lazima ujue kwamba mko sehemu inayomudhi Yesu kupindukia. Vile vitu vinavyo vinavyoamba kwamba vinauuzwa makanisani, tunakuja kuviona orodha yake sasa hivi. Tunapotoka tunafunga katika uhalisia wa maisha kila siku. Ukaambiwa ni kwa ajili si ya kuendeleza Sijui kanisa Sijui ndivyo Mungu alikuwa amesema vifanyike lakini vifanyike duniani sio kwenye, kwenye ndani ya kanisa na watu wa Mungu. Watu waende wakafanye kazi, wakipata maongeo wapeleke kanisa, wapeleke sadaka zao kwa Mungu. Je, je nani, kazi ya Mungu ifanyike. Lakini sio kufanya biashara ndani ya watu wa Mungu. Nicho kilicho mudieso Leo hii nyumba ya Mungu imekuwa pango la wanyang'anyi. Imekuwa sehemu ya kubadilishania fedha. Tunaona kwamba walikuwa wanabadilishana fedha hapo. Leo hii utashika kanisa lina benki. Kazi ya benki kubwa kabisa ni mambo ya ya fedha hayo hayo. Kuzitunza, kuzibadilisha, kuziingiza na kuzitoa. Ndio kile wanofanyika kanisani. Leo kinafanyika mweka kanisa unasikia sisi kunaifata bank. Benki ya Yesu ilikuwa inaitwa ni Ndiyo ndicho kilicho kama fenkani sana ni Yesu akachukizwa lakini leo kinafanyika wazi wazi na kina upatu kwa kupingana kabisa na neno na Mungu wa makusudi wengine wavaye biashara wanakuambia tunataka tutengeneze na treni siyo tu, tu, tu tufanye nini hizo ndio biashara ambazo Mungu amezikataa umemaliza kitabu cha Isaya kikaisha ndo ukaanza kujenga treni Umemaliza Samueli wa pili? Umemaliza uh, nyakati wa pili yenye sura 36 peke yake ilivyo kuwa kubwa. Nyakati. Umemaliza Yeremia yenye sura 52. Inayoongeza shambamba kabisa na ufunuo wa mlango wa 17 na 18. Lakini watu wako busy wanajenga wana sehemu za kubadilisha kubadilisha biashara forex maana mabenki ma, ma, ma, ma, ya makanisa tofauti yake na, na hii ya Yesu ni nini tofauti yake na ya Yesu ni moja kwamba hapa Yesu alitumia mkono huku kwa pili huku kwa sasa atatumia jehanamu ya moto dhambi ile ndogo hii ni kubwa tutamalizia sehemu hii na kwa maana sasa tunaenda kwa kanisa. katika kanisa tumeona katika hali ya karuna kimani koteende kwenye ulimwengu na tukisha hapa somo limekamilika lakini ngoja t -t tuguse sehemu ya tatu na ya mwisho point, point ya kwanza tumeona kwamba dhambi ya kuuza kanisani na minada iliyokuwa ili nafanyika na kubadilishana ili Yesu sana kuliko vitu vingine na ikamlazima of kukutumia nguvu za mkononi Pondi ya pili tuona kwamba makanisa ya leo yamekuwa mapango ya wanyang'anyi, ya wauzaunga Ya mashoga. Mashoga wana wanaunga mkono na kanisa, juzi juzi tu. Serikali kwa hekima yake ilianzisha awareness Angalau kwa kitu angalau kwa nje sijui lakini nilichokiona ni kwamba walikuwa wanapinga ushoga. Makanisa yalikuwa Kandisa yalikuwa kimya. Yalikuwa naraumu. Sasa kazi ambayo ilitakiwa kanisa lifanye linafanyika na serikali ni uovu wa kiasi gani? Alafu wanabadilisha na kazi ya treni inabadilika sasa wanazofanya kazi ambayo ilikuwa ndio ya serikali. Serikali kazi zake ni ma na inafanya. Sasa, na kujenga treni. Mashoga wanaendelea kuja mpaka kanisha kwako mlangoni. Wewe mwenyewe unahubiri ni shoga ndiyo hofulio pendokia Yesu badala ya kutumia mkono atatumia jiwana la moto. Ata mtumia mpinga Kristo. Pale aliwapiga kwa muda aliwasukuma sukuma kwa muda labda wa labda risali moja lakini atatumia miaka saba ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya mpinga Kristo ya maumivu. Pointi ya pili hiyo, pointi ya tatu na ya mwisho lazima tujue vizuri na katika hali Kanisa sio jengo, kanisa ni wale watu waliookoka wanaomwamini Yesu Kristo. Na misali hii sio mingi, ni mitatu tu. ni mine. Lengo lake ni kuonyesha kwamba hata kama tuzipofanya biashara hapa ndani ya hili kanisa. Lakini tukawa na vitu ambavyo vinafanyika kibiashara kwa ujanja ujanja wakita kuwauzia wa Kristo. Hiyo biashara ndiyo biashara ambayo Yesu alikuwa anaibomoa. Kwa hiyo kanisa tutaona kwa maandiko sio majengo. Na nianze tu kwa kutoa mfano. Wakati mimi niko niko nafanya maso, masomo huko Nyumba nyingi za serikali na na kwa mfano kama posta nakumbuka au bomani kule kwa serikali kwa mkoa wa Wilaya zamani kwenye karne ya 16 na 17 ukristo ulipokuwa unajoto yalikuwa ni makanisa baada ya wazungu kuwacha kuabudu kuwa, Mungu makanisa badala ya kuwa magofu sasa yawe nini ikabidi way donate awe mali ya serikali poster ile uko naona kabisa jengo la kanisa tutaribu tulipokuwa tunafanya mjini huyu trifte pai uchukani ulikuwa unaona ni kanisa lakini kwa sababu watu waliacha kuabudu kwa sababu injili za uongo zili hii kingira unayoyona ya uongo ina moto mwaka lakini baada ya miaka 6 7 watu wakajua kweli wataacha kwenda makanisani. sana. Huwezi kwa kudanganya watu kwa muda mfupi na watu wachache lakini unaweza kudanganya watu kwa muda mrefu kwa muda wote hata siku. Watafika sehemu fulani kama waliowadanganya wazungu wakafika sehemu fulani wakaacha makanisa yakawa majengo sasa unalemaa tumefikaje huko tumefika huko kwa kwamba jengo linaweza kawa chochote kile kanisa ukisema kanisa limekufa ile jengo halikufa halifi linabaki kinachokufa ni ile roho ya ya, ya, ya watu Ro, ule ni ni, ni ile kazi ya Mungu katikati ya watu kwa hiyo mtu fanya biashara hata kama ni nje ya kanisa la majengo ya makanisa, lakini mimi ni biashara tuziona na gani za biashara nyingi tu tenaikuwa na orodha ndefu nimeipunguza Katikati ya watu wa Mungu ni biashara hizo hizo ambazo Yesu alikuwa anazikataa. Kanisa siyo majengo, kanisa ni watu wa Mungu. Tusome katika kitabu cha ja Zaburi, namba mbili. mstari wa shina mbili. Tutaenda haraka. Tutasoma sambamba na Hebrewia 2:12. Hiyo mistari miwili lazima usome pamoja ili sivyo upati maana. Zaburi 22:22 na mbili, 2:12 na hivi. Ana sema Nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu katikati ya kusanyiko nitakusifu katikati ya kusanyiko kanisa tunapita tu kanisa ni kusanyiko sio kanisa sio majengo tuje tuone ilo kusanyiko Mungu analita nini kwenye agano la kanisa twende katika wajaliana mlango wa pili mstari wa 12 kitabu cha wibrania kama huko katika ufunuo mwisho hasa kama hujajozoea kusoma biblia unatoka ufunuo Yohana wa 3 wa pili waamini Juda Yohana wa 3 wa, wa pili wa kwanza Petro wa pili wa kwanza Unakuja kwa Yakobo alafu unafika kwenye em, kwenye wa wibrania wa wibrania mlango wa pili mstari ule wa 12 biblia nasema hivi akisema Nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu. Misali iliyo tuliosoma ndani ya nini? Nani ya zaburi inarudiwa? Nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu. Katikati ya kanisa nitakuimbia sifa. Huko anasema nitalihubiri jina lako katikati ya ndugu zangu, katikati ya kusanyiko nitakuimbia sifa Picha misali miwili ndiyo definition ya kanisa. Kusanyiko kwa jina la Mungu. Lina kwenye ngano wakale kwa anaita kusanyiko lakini kwenye gano na sasa ndio no kanisa sio yale majengo nikusanyiko kanisa nikusanyiko kanisa ni watu wa Mungu no, sana, sasa ina uhusiano gani ina uhusiano kwamba tunataka kuonyesha kwamba haitoki kufanyia tu madhabahu Inaenda hata nje ya madhabahu maadamu inahusisha kusanyiko la watu wa Mungu tusome kitabu cha matendo ya mitume mlango wa saba usura ya 8 huyu ni mstari wa pili kutoka mwisho baada ya hapo tatakuwa tu napiga poloje nafunga Matena mtume watu wengi si wanapenda porojo jamani. Niuhubiri Biblia ni uhubiri ka porojo kidogo sema wewe. Chagua wewe yani eh? Ka porojo kidogo karaishi. Ah wewe tu. Sina mama tu uhubiri Biblia ka porojo kidogo sema kweli. Wa moyo kama. Hmm. Porojo hapana. <laughs> okay nitapiga porojo naomba. Biblia tumeshahubiri ya kutosha. Moyo tu uhubiri <coughs> porojo kidogo. Matendo ya mitume undo msari wa pili kutoka mwisho baada ya hapo tunaenda kwenye poroji Matendo ya mitume 7:38 Biblia inasema hivi. Matendo ya mitume 7:38 Biblia inasema hivi. Matendo ya mitume mwanango wa 7 msari wa 38 Biblia asema anasema hivi. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai. Anaongea habari za Musa. Huyu ni Stefano akiwa anaanaonyesha historia ya ka, ya ya uovu wa wana wa Israeli na wa walivyompinga Musa, anamsema Musa anasema Musa alikuwa na kanisa, usoma kwenye King James, anasema alikuwa na kanisa jangwani. Na jangwani walikuwa hawana jengo. Walikuwa sio jengo, walikuwa ni uriye kusanyiko tu lililobatizwa kwenye bahari ya shamu wanasema likabatizwa kwa Musa ndo likawa kanisa. Kwa kanisa Tunajua jangwani hapoakuwa na majengo. Walikuwa wanaanza tu wakakusanyika pale Wakaweka hema, na sio hema la kuingia, ni pale tu kuweka zile sanduku la Mungu, lakini watu walikuwa nje. Walikuwa wanafunikwa tu na, ma, na mawingu ya baridi na nguzo ya moto usiku. Kwa hiyo kanisa sio majengo, kama ms alikuwa na kanisa jangwani, hakuwa na jengo, alikuwa na watu. Sasa leo hii biashara si lazima Nyi, iliyo nyingi nafanyika madhabahuni huni hili Yesu ya kubadilishana vitu na nini na minada vitu ambavyo tumeona ndio vilikuwa ni sadaka hizo hizo sadaka hizo vinafanyika madhabahuni lakini zaidi ya hapo sasa hivi kuna vitu vinaiitwa vitabu vina, vya mchungaji na inakuwa ni kama lazima kama kitabu chako ni kitamu ukiache kijiuze Hey leo kuna vitabu hapa tunataka tumuonge mchungaji anauzia watu kwa lazima. Na watu wengi wanakuta anacho na tu ana kitunga akisoma. Lakini tayari amesha kula hela yake. Yohino vinavyowapa hela na vinakuwa ni vitabu vya uongo tu. Hiyo ni haina tofauti na ile biashara ambayo Yesu alienda kaipangurua kaifukuzia. Kasoni katikati ya watu hata ikifanyika mtandaoni vitabu vya mchungaji sasa hivi kuna magazeti unasikia magazeti siyo ya Kikristo siyo yanaweza msema kweli sije nyakati si vingine ni umbea umbea tu lakini vinauzwa pale kwenye mazingira ya kanisa kuna bookshop za kanisa biblia anasema tokuje kuona kwao ni matayo 8 matayo 18 pale lakini utasema mdonona matano 18 biblia inasema mmepewa bule, toeni Bule, kazi ya kanisa kama ukitaka hiki kitu kinawafaa watu Tumi mpewa me, bule toweni bule. Vinye hiyo andiko la Mungu nimekoa nimekosewa. Nipewa bule toweni bule. Leo hii wanauza DVD za mahubiri. Ningine zinaweza kwenye mtanao kwenye uko Marekani, makani Marekani, achana na haya kiswa ya Kiswahili ya bongo ambao hata biashara hizo bado hawajajua vizuri. Ni ujuzi tu mdogo. Unajikuta, unatoa namba ya credit card unanunua kitabu pale pale kama unavyonunua vitabu Amazon Mimi kwa vitabu nilishasha hawa kina Billgram marehemu kina TD Jets na kwa ujanja ujanja anafanya biashara na watu wa mon Ambayo Yesu alikataa Kama kuna kitu unataka wape bule umepewa bure ndio Biblia kama unataka kufanya biashara ipekee ifanye biashara duniani wanauza cd wanauza dvd leo hii kama mhubiri kuna dvd za nyimbo waimbaji sijui leo unakuta tunaimbaji fulani ana dvd zake tunaomba tununue wanauza kwa razima. Ndiyo sio Ndiyo sio ndio <coughs> wakati mingine, mimi nishazunua nyingi na nyingi sikuziangalia Unakuta ukienda kuiangalia unakuta ni mtu anajitukuza alafu amekuuzia kinyume na andiko la Mungu linalomudhi Yesu. Kama unataka kuaimbia watu umepewa bule kile kipaji toa bule ndo Biblia nasema. Kama una uwezo, kama unaona uwezo ukatoa bule nenda kauze duniani. Waje kwa Mungu. Akhira usiuzie watu wa Mungu duniani ndani ya kanisa. Ndicho Biblia linachosema. Ndicho Biblia linachosema. Bavile tu watu watakusoma maandiko. Nyimbo za kujinua. Hayo siyo anazindua ubamu yake. Hata kule tu kwenda kuzindua mukajukuza mnachangia mfanyo nini? Ni makosa. Kwa sababu njiwa ambazo zilienda kutolewa kwa ajili ya utakaso wa wa Mariamu mamake Yesu kwa jinsi ya mwili zilikuwa zilikuwa ni, ni agizo la Mungu lakini Mi, miaka michati baadaye Yesu alizipindua na asem hizi zinauzwa kimakosa kima kama wanazitaka wakazununue duniani wanauza matisheti ya jubile Miaka msini. Si, ya 50 si jubile ya ndoa ya mchungaji miaka 50 ngapi siimi wanaziuza tisheti. kwa pesa tena kwa mwendo ndo kuruka Sadaka zinazoletwa si tunauza mazao si ndii sisi zinatozo zinato, zinato, zinauza mazabahuni, au zinauzwa popote pale ni dhambi iliyomudhi Yesu tukiamua tukubali tusipokubali soke okay, no problem chini rokwem nafsema vile vitu vya kuuzwa pale vilikuwa ni vitu vya kisadaka, lakini Mungu akasema vizuri jua kanisani wala kwa watu wa Mungu wakafanya anasema endeneni mjini mkajinunulie huko Mbona nasema muda wote ukitaka kununua kitu hata wale wanawake wa kumbango waliwaambia nendeni mko mjini ukukanisania tuzi kitu walipoenda walirudi wakakuta tayari harusi imeshaanza wakatupa nje nasema jiendeni mjini mkajinunulie Wanauza viti vya Biblia Eh hey, huyu mchungaji siji anaenda kusomea Biblia Musa alimfundisha Yoshua, alimlipa? Elia alimfundisha Elisha, alimlipa? Yesu aliwafundisha mitume wote, walimlipa? Sasa leo hii watu wanaenda kusomea uchungaji wanalipia. pia Caro. Tena kwenye viovu vya vio kichungaji eti ambao wengi vya Farisayo. Ni nini ambapo mtu alipokuwa anafundishwa huduma alikuwa analipia kwenye Biblia? Kwa sababu mama kufanya Kuyafurahisha matumbo yao Na wafanye Na wafanye vinacho shule za Biblia zinawatajilisha hao makanisa maao wenye makanisa yao hivyo alafu nakuta virijegwa kwa pesa za watu wanafikiri nafikiri wangu kule eh tunaufungua chuo cha Biblia Dodoma tunaomba mitango kila mwe ni sabini sabini na nini na nini vikishapatikana mkienda kusoma mnalipia karo wale wale alafu pesa zote zinaingia kwenye vitabu kwenye uzinzi leo hii wanauza maji ya baraka wanauza upako wanauza kila kitu Kena kwa kile gomjuju yule 2000 utapata siji ka, ka, ka maji na ni maji kabisa ya uhai hani yanawekwa ya, ya, ya tu labeli wanauza na mengine unazo kufikiri wana mabibi feki na hayo yanayotoa makanisa yanafanya hivyo hivyo kitu hicho hicho. wanaweza siuze maji lakini watauza gazeti ta Biblia kimsing kanisa kwa sababu wachapisha Biblia sio hakuna kanisa Biblia hawa akina akina International TBS Tanzania TBS ya na Bible Society Biblia wanao wengine wanafanya network na makanisa kwa ajili ya kupata faida lakini ni ya kibinasi sasa waambie waende wakanunue huko ukitaka kuapa Biblia zilete kwa mapato ya wa kanisa wape watu neno la Mungu umepewa bule, ni mbule hizo Biblia hizo hela umepewa bule na nyie stowe bure ndo manake Biblia inapaswa Kuweze ukampa mtu neno la Mungu kwa kumuuzia Biblia ukasema, ukasema kwa sema ukasema kwamba umefanya kazi ya Mungu umemuuzia haina tofauti na zile sadaka mazo Yesu alitufukuza ndani hekalu walikuwa nauza sadaka ili kwa wametoka mbali wanabadilishana fedha wanapewa vitu wanaenda kutoa sadaka pale. Ilikuwa lengo ni lengo zuri lakini nafanyika makosa maeneo ambayo ni ya makosa. Tunaona kaongea mpaka mwisho ni vitu vingi orodha ni nyingi. Sasa wanasakosi wana, wana kila kitu. Vyote vinafanyika katikati ya watu wa Mungu. Aidha waziwazi aidha Eh, kwenye madhabahu ndani ya mazingira makanisa au pembeni lakini maadamu zikisha itwa kwa jina la watu wa Mungu tayari unafanya biashara na watu wa Mungu na ni makosa yeye ilimudhi Yesu kuliko lambi nyingine zozote zile paka ilakamlazimu kutumia nguvu za mwili paka kaluzi tempa na alifanya kwa na alikuwa na uwezo wa kujizuria kwa sono ni Mungu lakini alikuwa anataka kuonyesha kwamba kile kitu kile kwa kinauzi vitu vingine vyote tutaishi hapa Mungu ambaye nguvu na kushukupa na fadhili asante kwa neno lako siku ya leo tunaomba Mungu likae halisi mlikaweze kuokoa wanaolisikia na kuwaongoza katika haki na utakatifu na utashungika katika jina la baba na, na mana, na, na mtakatifu tunampokea amen kuna jiotu